«Піймали тут одного, а він каже, що приятель твій, чи того джура». богун пильно глянув на приведеного двома козаками шпига. Це був страшенно сходлий хлопець середнього зросту. Одежа шматтям висіла на ньому, немов на тичині. Довге скуйовджене волосся падало аж на очі. Обличчя було аж чорне від пилу. «Пане полковнику», – сміливо промовив хлопець, «Максиме!» – скрикнув богун, одразу пізнавши його з голосу. «Ага, бач, справді приятель!» – буркнув Хмельницький. Виявилося, що справа була дуже проста. По тижневим блуканні в лісах і ярах Максим раптом наскочив на одну з козацьких чат. З несподіванки і переляку, гадаючи, що це поляки, хлопець почав тікати і лише після довгої гонитви був спійманий. Тоді, побачивши, що це козаки, він сказав, що йде від збережа до полковника Бугуна. Дальше пояснення давати одмолився. Цього було досить, щоб його припровадили до гетьмана, який уже давно звелів усіх підозрілих неодмінно приводити до генеральної канцелярії. «Алксан, а дід?» – спитав Бугун тут же, коло гетьманського намету. «А хіба їх ще нема?» – здивувався хлопець і розповів, як надумав тікати дід з Оксаною через став. Богун посмутнів. Йому ясно було, що дід обдурив хлопця, і що, певно, тепер переховується з Оксаною десь у збережі. Завтра вранці штурм. Може, все якось обійдеться? Може, ляхи їх так швидко не викриють? Ой, не вже ж вони там залишилися? почав непокоїтися хлопець. Навряд, заспокоїв Богун. Ну, певно, ну, збочили до якогось села і гадають, поки що там перебути. А ти молодець. Це ж ви з дідом уже вдруге, Оксану, рятуєте. Молодець. Справжній козак. Прийдемо ось до коша, вибереш собі коня й мушкети, шаблю, пора вже, та й ще там, дещо що тебе чекає. Незабаром. Максима вже не можна було впізнати. З поголеною головою у новій, трохи завеликій шапці, синьому жупані й приша, він скидався на справжнього козака. Олена і Варка аж заплакали від щастя, побачивши його живим і здоровим. Та ще в такому вбранні! Дякую же! Дякую панові полковникові! казала Олена. А богун лише посміхався. Тож я... Тільки над козаками полковник, а тобі просто Іван Федорович. Вночі, на раді у Хмельницького, штурм призначили не на ранок, а на вечір другого дня. Гетьман хотів зламати отер поляків одним потужним ударом. Отже, треба було підготувати його добре. Ще з вечора почали сипати проти польських валів три величезні шанці щоб поставити сорок гармат із сімдесяти, що їх мав гетьман, до своєї розпоряди. Решту гармат розташовано проти правого і проти лівого флангів поляків, там, де коло східного ставу ворог іще не встиг насипати валу. Всю ніч готувалися козаки і татари до штурму. Оглядали його стріли зброю, набивали піском великі мішки, щоб закидати ними рови під валами. Робили великі й малі смолоскипи, щоб кидати їх на ворога та освітлювати вночі місце бою. Полковники, сотники, осавули, курінні оттамани, кожний коло свого відділу, робили указівки, давали накази, стежили за виконанням і повідомляли Хмельницького про хід роботи. На обширі кількох миль, у червоному світлі великих кострищ, коловозів, кологармат, колонаметів, коли валів і коней, усюди помітно було безупинний рух. Протягом цілої ночі увесь величезний табір козацько-татарський не знав спочинку. Тільки на ранок сподівалися наказу Гетьманського відпочити до півдня. У польському таборі було тихо. Тільки щось о півночі з'явилося на валах Освітлена смолоскипами урочиста процесія. Попереду під Балдахіном йшов високий ксюнз з святими дарами, у білій з золотом мантії. Два інших ксюнзи підтримували його підлікті. Держала Балдахіна тримали чотири шляхтичі в довгих блакитних кунтушах. Перед ними, розкидаючи квіти, йшли кілька дівчат у білих сукнях. За ксьондзами з непокритими головами йшли князь Ярема і уся старшина польська. «Ще так великим сакраментом співали ксьондзи, – опадай на тважі!» І ціле військо підхоплювало цей спів. І летів він урочистими хвилями аж до козацького табору. І було в цьому співі, в цій незвичайній процесії, щось таке, що примусило приндяка – перехреститися і прошепотіти якісь молитовні слова. Богун глянув на нього незадоволено. «І чого там чорнота гав ловить?» – подумав він, побачивши, що деякі з козаків покидали роботу і почали стежити за процесією на польських валах. І хоч до шансів, де порядкував чорнота з арматою, було від богунового полку не менше як півмилі, чорнота, не би почувши ту богунову думку, Підбіг до гармашів, наказав запалити гнути, сам особисто навів гармату і крикнув "Малий, «Бум!» – гримнуло і залунало в нічній тиші. Спів почувся ще голосніше. «Бум!» «Перша! Друга!» – командувала чорнота, але гарматні кулі або не долітали до процесії, або падали далеко позад неї. «Та що вони там, п'яні понапивалися чи що?» сердився богун. Щоб той досі не влучити?» Приндяк не поділяв його думки. «Це ж таки служба Божа!» «Служба то служба! А от якби поцілив чорнота, которого, а веселіше було б і штурмувати завтра», сказав богун. Чорнота, стріливши ще разів три, несподівано перестав. Казали, що гетьман наказав не дражнити ляхів. Процесія – Обійшовши вали, зникла. І в польському таборі, і в козацько-татарському запанувала тиша. Богун глянув на небо. Чумацький шлях уже ледве мріяв, а віз уже зовсім нахилився до обрію. «Ану, Семене, я в цей бік, ти в отой. Огляньмо ще раз, чи впоралися вже козаки», сказав Богун приндякові. Вони роз'їхалися кожного козака свого полку вогун знав особисто. Коли у когось з них траплялася якась несправа, чи то з мушкетом, чи то з возом, чи то з конем, полковник майже завжди про це пам'ятав і не забував поспитати про перші нагоді. Він не сердився, не лаявся навіть тоді, коли козак почував за собою якусь провину, а він тільки нагадував. І цього було цілком досить. Подільський полк поруч із Київським та Корсунським, усі вважали за зразковий. Отож і тепер, коли козаки без перестанку працювали вже ледве не цілу ніч, Богун не помітив ні одного, що ставився б до роботи, не дбало. Розпитуючи сотників, осавулів, курінних, а подекуди й у звичайних рядовиків, про зброю, про ладівниці, про тараси, про все, що стосувалося до майбутнього штурму, Богун з задоволенням помічав, що все гаразд. З'їхавшися з приндяком коло десятої сутні, він, не чекаючи гетьманського наказу, звелів сповістити по всіх куренях про спочинок до півдня. А Максима ти часом не зустрічав? запитав він у приндяка. Ні. Богун занепокоївся. Він іще по обіді, розмовляючи з Максимом, рішуче заборонив йому брати участь у наступному штурмі. Хлопцеві це, видимо, не сподобалося, і, помітивши його незадоволення, Богун примусив його обіцяти, що він послухається. Тим дивніше було, що Максим кудись зник. «Може, до сестри пішов?» – міркував Богун. «Але Олена і Варта, що упросилися доглядати за раненими та хворими, певно давно вже спали. Треба буде його вилаяти ранком», – вирішив Богун, і, вибравши місце тут же, коло десятої сотні свого полку, дав приндякові розсідлати коня, поклав під голови кульбаку і тої ж хвилини заснув. Спав він твердо і прокинувся лише від гарматних пострілів. То Чорнота опівдні почав бомбардувати польські окопи. Сорок гармат, одна по одній, ревли майже без перерви. Богун, попоївши на швидку сало з хлібом, Побіг оглянути полк. Осідлені коні, цілком готові в дорогу вози, стояли коло кожного куреня. Козаки навколо великих казанів, мовчки не поспішаючи, їли куліш. Максима ніде не було. «Не знайдеш де ж дурне хлоп'я», подумав Богун, і, почекавши, поки козацтво скінчило сніданок, наказав рушати. «Без поспіху, але швидко». Без жодної замішанини козаки посідали на коней, вишикувалися по сотнях, уривчасто пролунали голоси сотників і отаманів, зарепіли позаду вози, і полк рушив».